garratsak hasi hartzen, gauza garratzak limoia ordaku, eh? Limoiura eh olio, oliva olixo cucharada batekin goizetan ur batokara batekin batera, eh? Ja Ia, bigarren erresetita daia, eh? Ura, limoia eta olixua. Horrepengozkuna da gibelari lagundu, eh? Gibela ataskauta dau, bezikulei belaguntxatxo adia dau, ba ondo torreko xaku. Fruta besala dakibixa tasagarra, eh, gure sagarra, urte danean dakun sagarra ba fruta horrek hartuko ditu eta gehihen bat em e, gauza integralak, garagarra, e, olua, lekaliak idarrak hasiko dira udaberrian eta gero infusinotxo txbatzuk. Gibelari launketako eta totale hilabeti hemenzet eh inlek egun eh infusio ero eh jaraber adibidez karda, karduana, karduan eh Ifuño horrek horburuana e alkachofia oso interesantia, eta menta usaina bezala freskotasun ematen du menta hori be aromaterapia terapi, aroma bezala be ondo terko haske ge geisemat gibelakin pentsatu bioño. Mm Hah. -hmm, mm -hmm. Vera ze gibelazain dubardo orain gure e, e, zakarrontzia garbitu egin berdugo. Oh, Horria da. Ta orduan e, zuko man diskibuzun aulkoak eh germinatuak, ostoak, brokolia, porrua, kipula, alkachofa, apioa, kardavera, presillata, aguacatea. Bai.